І Перцова, що хвилину тому захоплено аплодувала своєму колишньому квартирантові, сказала з докором до Кароліни Копачової, котра, на її думку, несла відповідальність за все, що діялося в театрі. «Можна подумати, що в усьому місті немає вищого мужчини». «Добре вам крутити носом», – зітхнула Копачова. «А ви знайдіть такого, щоб хотів» публічитися. «Щось подібного?» знизала плечима Перцова. Та ці слова не були відповіддю Копачовій. Вони йшли від того здивування, яке переслідувало Перцову ось майже цілу добу. Як то могло все на світі аж так перемінитися, що ті люди, які колись нічого не значили на білому світі, ходять нині у фаворі а тоті, що вважалися елітою міста, мусять продавати пиво або так, як оцей з доброго дому син адвоката, видурнюватися перед людьми. Вона на мить знову пірнула у своє минуле, і правду сказати, нічого там не знайшла кращого від того, що має зараз, хіба крім молодості. Проте одна була перевага в тому минулому. Гонор Ох, як він той Гонор Легко тоді діставався людям Ну Міг іти собі чоловік З самого Пацикова до міста Навпростець Босим, як і всі А за рікою, де починався твердий гостинець, Взутила ковані мешти І диви Босі селяни першими говорили йому Добрий день, чи славай су Бо той йшов пан Ну, міг ти не мати гроша за душею, але зайдеш до склепу в капелюшку з пір'їнкою, і крамарі найкращий товар шпурляли перед тобою на ляду. А ти собі пальчиком мацаєш той матеріал, ті хутра примірюєш, ті бараниці гладиш і гордовито йдеш до другої крамниці, бо все для тебе дешевизна, пса варте. Ну, Міг би зрештою мати навіть власну крамничку біля ратуші і платити більший податок, ніж мав з тих торгів прибутку. Але на тебе дивилися з пошаною ті, які такої крамнички не мали. І ти ходив з гонором. А що вже говорити, коли людина мала гімназійне табло, двоповерхову кам'яничку на монахівці, етажерку з книжками – і перстень з каратовим брилянтом. Все те і є нині в анелі Перцової, а от гонору нема. Ніщо в неї не відібрано, окрім крамнички і другого поверху, де поселилися зразу ж після війни приїжджі люди. Перцова зовсім не протестувала проти такої конфіскації, бо цього дому вона не будувала. Кам'яниця до війни належала євреям, в яких вона наймала кімнату, а коли господарів спровадили в гетто, на будинок ніхто не претендував. А все в неї залишилося – і табло, і етажерка з книжками, і перстень, і одяг. Та вже ці речі гонору не приносили, бо всяке тепер почало ходити в лакованих мештах бо всяке могло собі натягнути на голову капелюшок з пір'єм, всяке має своє табло, хай і не гімназійне, всяке зараз стоїть за прилавком у крамниці, ще й приндиться, всяке має можливість придбати книжок у книгарні і перснів у ювелірному магазині. Але такого таки ні. А враз полилася в зал «Могутня пісня». Перцова здригнулася. Бувши хвилину відсутньою, вона не почула, як міськво «Два пальчики» оголошував номер. Мелодія та була звідки знайомою, назви лише не запам'ятала. Перцова прислухалася і згадала. Цю пісню про бурлаків вона чула ще тоді, коли була дівчиною. Ставили в театрі якусь п'єсу здається, називалася «Хмари». В усякому разі, мелодія зворушувала до сліз. Перцова й тепер заслухалася, та вмить вона помітила, що перстень на лівій руці, повернений до гори великим бриліантом, скоса глипнула на Копачову і квапно повернула камінь досередини. «Ах, той перстень!» То клопіт, прошу я вас, а не перстень, а дістався він їй. Та що вже себе тим карати, як їй перстень дістався? Хіба то вона одна так робила? Хіба мало ласих прокрадалося тоді на банківську, де був вихід з гетто, щоб вимінювати в голодних євреїв усілякі дорогоцінності за хліб? А вона туди таки не ходила. Зіль Берман? колишній власник її нинішнього будинку, сам якось пробрався на монахівку, як він тільки зумів, і зарослий, вихудлий, страшний, став на порозі кімнати, простягаючи господині останній свій скарб. «Пані, змилуйтеся, діти пухнуть. Все вже виміняв, а цей перстенець буде вам...» Так ладно пасувати. Бохонець хліба. Один бохончик. І що в цьому поганого? Хлібу не їбу, а порядного персня вона ніколи не мала. Сторгувалися швидко. І Зільберман, плачучи від щастя, вибіг з будинку, притискаючи до грудей хлібину. Все це бачив той невихований у полотняних штанях квартирант Нестор. Його всюди повно. Перцова помітила, як хлопець, що стояв у кінці коридору, схлипнув і прожогом побіг до себе в кімнату. Наполохана господиня, десь же ляпне селюк, кинулася за ним і термосячи допитувалася його, що трапилося. А він крізь схлипування повторював одне й те ж незрозуміле Я. «Я так само ходив до театру». Усе це швидко забулося. Нестор заспокоївся і більше про той випадок не згадував. Перцова, йдучи містом, відстовбурчувала палець персним, а коли сиділа, склавши руки на колінах, то до ліва рука лежала на правій. Отець, професор Баранкевич, захоплювався Перцовичевою біжутерією А сусіди Як це завжди буває в таких випадках Чорно заздрили Минали роки І перстень Навічно вріс у тіло І зняти його Перцовичева Вже не могла